alergând spre tine. Maia Martin, alergând spre tine, în copac te-ai transformat. Alergarea mea rămase undeva, suspendată în timp, neterminată. Suzana Deac, atinge-mă în aer să trăiești iluzia unor păsări cu pene pastelate. Apropietă de mine să ne suprapunem cu iarba, tu peste visele mele, eu peste dorurile tale, iar peste noi se așterne imensul albastru. Alergând spre tine, voi vedea reflectoarele conștiinței, voalul misterului va cădea încet, încet, în fața unui altar îmbrăcat în alb. Aerul din plămânii noștri se va elibera ca să pot îmbrățișa culorile tale și muzica șoptită de pielea ta. Dorina Șișu Când nu pot să scriu, mă aștept. Un om a lovit. Nu locul mă doare, pentru că simt toată durerea lumii în orice vibrație, spre oriunde iubire, în oricare plâns, pentru că tu, tu, nu ai de toate aceste lucruri, chiar dacă ele sunt atât de mărunte, astfel încât nu le vezi, dar atât de viu colorate, că m-a orbit frumusețea culorii, nu o pot atinge și nici nu o pot iubi, pentru că în jurul meu e doar tristețe și grabă. Nu eu scriu despre gelanie, ci doar o scriu din partea celui ce nu poate. Eu sunt cea care nu iubește, ci eu am iubit și iubesc în neștire, din toate vremurile duse, în toate vremurile viitoare și visul fiecăruia și lacrima din colțul guritale și graba ta pe toate le iubesc. M-am ascuns după cuvinte dure Să nu-mi vezi fața Nimeni nu a știut adevărul Am fost orice De dragul oricui Am atins sublimul fiecăruia De dragul clipei Iar acum am rămas A nu știu cui În nu știu care timp A nu știu câta oară Mai pustind pustiul Ori sărăcindu-mea În același om Obișnuit ci și și în iertare. Lectura, Maya Martin